Mattius er kapli. Þegar Jésús hafði lokið þessari ræðu sagðan við lærisveina sína Þið vitið að eftir 2 daga eru páskar. Þá verður mannssonurinn framseldur til krossfestingar. Æðstu prestarnir og öldungarnir söpnuðust nú saman í höll æðstaprestsins er kæfas hét og réðu með sér að hansama Jésú með svikum og takkan af lífi. En þeir sögðu, ekki á hátíðinni, annars verður upp þótt meðal fólksins. En Jésús var í Betaníu í húsi Símonar líkþráa. Kom þá til hans kona og hafði alabastu spuk með dýrum smyrslum og heldi yfir höfuðónum þar sem hann satt að borði. Við þessa sjónurðu læri sveinarnir gramir og sögðu, til hvers er þessi sóun? Þetta hefði mátt selja verði og gefa fátækum. Jésús varð þess vís og sagði við þá, hvað eru þið að ángra konuna? Gott verk gerð hún mér. Fátæka hafið þið jafnan hjá ykkur, en mig hafið þið ekki ávald. Þegar hún heldi þessum smyrslum yfir líkama minn, var hún að búa mig til greftrunar. Sannlega segi ég ykkur, hvarum heim sem fagnaðar erindi þetta verður flutt, mun þess getið sem hún gerði og hennar minnst. Þá fór einn þeirra tólf, Júdas Ískarjóta-nafni, til aðstuprestanna og sagði Hvað viljiði gefa mér fyrir að framselja ykkur Jésú? En þeir greitu honum þrjá tíu silfurpeninga. Upp frá þessu leitaði hann færis að framselja Jésú. Á fyrsta degi ósýrðu brauðanna komu lærisveinarnir til Jésú og sögðu Hvar vilt þú að við búum mér páskamáltíðina? Hann mætti, farið til ákveðins manns í borginni og segið við hann Meistarin segir, minn tími er í nand, hjá þér vil ég halda páska með lærisveinum mínum. Lærisveinarnir gerðu sem Jésús bauð þeim og bjöku til páskamáltíðar. Um kvöldið satt Jésús til borðs með þeim tólf og er þeir möttuðust, sagðan, Sannlega segi ykkur, mun svíkja mig. Þeir urðu mjög hryggir og sagðu við hann einna vöðrum er það ég drottinn? Hann svaraði þeim sá sem dýfiði bröðinu í fatið mér mun svíkja mig. Mannssonurinn fer að sönnu hérðan svo sem um hann er ritað en veið þeim manni sem því veldur að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. En Júdas, sem sveikan, sagði, Rabbi, er það ég? Jésús svaraði, það eru þín orð. Þá er þeir möttuðust, tók Jésús brauð, gerði þakir, brauðlað og gaf lærisveinunum og sagði, Takkið og etið, þetta er líka með minn. Og hann tók Kaleik, gerði þakir, gafði þeim og sagði, Drekkið allir hér að. Þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi ykkur, hérðan í frámun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávegsti, til þess dags er ég drekka nýjan með ykkur í ríki föðrumíns. Þegar þeir höfðu sungið lofsöngin, fórðu þeir til olíufjálsins. Þá segir Jésús við þá, Á þessari nóttu munuðið allir hafna mér því að rýta þér, ég mun slá hýrðin og sögðir hjarðarinnar munu tvístrast. En eftir að ég er upp rísin, mun ég fara á undan ykkur til galilegu. Þá segir Pétur, þótt allir hafniðir skal ég aldrei hafnaðir. Jésús sagði við hann, sannlega segi ég þér, á þessari nóttu áður en hann í galar, Möndu þrísvar afneita mér. Pétur svarar, þótt ég ætti að deyja með þér, þá mun ég aldrei afneita þér. Eins töluðu allir lærisveinarnir. Þá kemur Jésús með þeim í garð, er heitir Getsemani, og hann segir við lærisveinarna, setjist hér, meðan ég fer og byðist fyrir þarna. Hann tók með sér þá Pétur og báða svonu Sepedeusar. Og nú setti á honum hrygg þú og angist. Hann segir við á, Sál mín er hrygg allt til döiða. Bíðið hér og vakið með mér. Þá gekk Jésús lítið eitt lengra, fjall fram á ásjónu sína, baðast fyrir og sagði, Fadir minn, ef verða má þá farið þessi kallegur fram hjá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Jésús kom aftur til lærisveinana og fann þá svovandi. Þá sagði hann við Pétur, Þið gátu þá ekki vakað með mér eina stund. Vakið og byðgið svo þið fallið ekki í freistni. Andinn er reyðubúinn en holdið veikt. Aftur við ekkan brott annað og bað. Fadir minn, ef eigi verður hjá því komist að ég drekki þennan kaleik, þá verði þinn viljið. Þegar hann kom aftur, fannan hann þá enn svovandi því þeir gátvekki haldið augunum opnum. Þá fór hann enn frá þeim og baðst fyrir þriðja þriðjasinn með sömu orðum og fyrir. Og hann kom til lærisveinanna og sagði við þá, svo enn og hvílist. Stundin er komin og mannssonurinn er framseltur í hendur sindugra manna. Standið upp, förum, í nánd er sá er mig svíkur. Meðan Jésús var enn að tala, kom Júdas, einn þeirra tólf og með honum mikill flokkur frá æðstuprestónum og öldungónum og hafðu þeir sverð og barefli. Sveikarin hafði sagt þeim þetta til Marx, sá sem ég kissi, það er hann, takið hann höndum. Hann gekk beintað Jésú og sagði, heilrappi og kisti hann. Jésús sagði við hann, vinur, hví ertu hér? Þá komi hinnir, lögðu hendur á Jésu og tóku hann fastan. Eitt þeirra sem með Jésu voru greip til sverðs og bráðví, hjó til þjóns aðistaprestsins og sneiða vonum eirað. Jésu sagði við hann, slíðra sverð þitt. Allir sem sverði bregða munu fyrir sverði falla. Higgur þú að ég geti ekki beðið föður minna senda mér nú meira en tólf sveitir engla. Hvernig ættu þá rýtningarnar að rætast sem segja að þetta eigi svo að verða? Þá sagði Jésús við flokkinn, eru þið að fara að mér með sverðum og bareflum eins og gegn ræningja til að handtaka mig? Daglega sat ég í helgidóminum og kendi og þið tókum því ekki höndum. En allt verður þetta til þess að rýtningar spámananna rætist. Þá yfirgáfu allir lærisveinarnir Jésú og flýðu. Þeir sem tóku Jésu höndum færðu hann til kæfassar æðstaprests, en þar voru samankomnir fræðimennirnir og öldungarnir. Pétur fyldi honum álengdar, allt að garði æðstaprestsins. Þar gekkan inn og settist hjá þjónunum til að sjá hver er þið endir á. Æðstu prestarnir og allt ráðið leituðu ljúvitnis gegn Jésu til að geta líflátiðan, en fundu ekkert þótt margir ljúvotar kæmu. Loks komu tveir og sögðu Þessi maður sagði Ég get brotið nýður musteri guðs og reist það aftur á frem dögum Þá stóð æðsti presturinn upp og sagði Svarar þúð við engu sem þessir vitna gegn þér En Jesús þagði Þá sagði æðsti presturinn viðan Ég særi þig við lifanda guð segðu okkur Ertu kristur sonur guðs Jésús svarar honum Það voru þín orð En ég segi ykkur Upp frá þessu muniðið sjá mannssonin sitja til hægri handar hinum um almáttuga og koma á skýjum himins Þá reif æðstipresturinn klæði sín og sagði Hann guðlastar Hvað þurfum við nú framar votta við? Þið heyrðuð guðlastið Hvað líst ykkur? Þeir svörðu Hann er döyða sekur. Og þeir ræktu í andlitónum og slóa hann með hnefónum en aðrir börða hann með stöfum og sögðu Þú ert spámaður, kristur, hver slóð þig? En Pétur satt út í garðinum. Þar kom að honum þarna ein og sagði Þú varst líka með Jesú frá Galílegu. Því neitaði hann svo allir heyrðu og sagði Ekki veit ég hvað þú ert að þara. Hann gekk út í fordyrið. Þar sá hann önnur þerna og sagði við þá sem þar voru Þessi var með Jésu frá Nazaret. En hann neitaði sem áður og sórðes eið að hann þekkti ekki þann mann. Littlu síðar komu þeirr er þar stóðu og sögðu við Pétur Vístastu líka einn af þeim en það segir málfæriðitt til þín.